קלאב לא המקום הכי טוב למצוא חבר בו אז נלך לבר ליד אם חברות מוכנות מייד לשתות יותר מהר לדבר לאט בוא כבר ותתחיל לתקשר רק איתי לא איתן תסמוך על איזה יעבוד אוו קח אותי הופ שים לי קצת בן וסטאט בויד ואז נתחיל לרקוד אני אשאיר לך איך אני רוצה אותך האהבה שלך נוצרה בשבילי בוא נלך אחריי, קצת השתגעתי, מה קרה לי? אוי בוא, לא נדבר הרבה, קח את הגוף הזה ושים בו מולי. בוא נלך אחריי, בוא, בוא עכשיו, בוא כבר אליי. הצורה <עצורה> של הגוף שלך, היא כמו מגנת כוח משיכה, וגם הלב רוצה אותך. לא תכננתי, נפלתי, וישנתי אתמול איתך. הריח שלך עוד באז מיכל, כל יום משהו מרגש אותי בך. לא תכננתי, נפלתי. וואי וואי וואי וואי. לא תכננתי, נפלתי. כל יום משהו מרגש אותי בך. מכורה אל הגוף שלך. ברגיל זה קצת קשה להתחיל עד שיוצאים לדייט ראשון. לא חשוב הכסף, יש פה קופקס קרוב, קח מה שבא לך לחשבון. דיברנו כל כך הרבה שם על החיים בשביל לא שמה לך אותך שלא מזמן התקייסה קח מונית מגט-טקסי, כפלה נהג, שימלרנו רדיו וקדימה, תיסע, אני אשאיר לך איך אני רוצה אותך. האהבה שלך נוצרה בשבילי, בוא נלך אחריי, קצת השתגעתי, מה קרה לי, אוי בוא, לא נדבר הרבה, קח את הגוף הזה ושים מולי, בוא נלך אחריי, בוא, בוא עכשיו, בוא שב, כבר אליי, mm -hmm -hmm -hmm. הצורה של הגוף שלך. היא כמו מגנט כוח מיישיך, וגם הלב רוצה אותך. לא תכננתי, נפלתי, וישנתי אתמול איתך. הריח שלך על בז מיכל, כל יום משהו מרגש אותי בך. לא תכננתי, נפלתי. לא תכננתי, נפלתי, כל יום משהו מרגש אותי בך. וחורה אל הגוף שלך.